І незбагненно зазнавав невдачі Грант сподівався, що Макніл сам порушить тему самогубства Тим самим позбавивши його дуже незручного обов'язку Коли інженер уперто відмовлявся робити щось подібне Це лише посилювало обурення та призирство Гранта Щоб погіршити ситуацію, він тепер страждав від кошмарів і дуже погано спав Кошмар був завжди той самий коли він був дитиною, часто траплялося, що перед сном він читав надто захопливу історію, щоб залишати її на ранок. Щоб його не викрили, він продовжував читати під ковдрою з ліхтариком, загорнувшись у затишний білосніжний кокон. Приблизно кожні 10 хвилин повітря ставало занадто задушливим для дихання, і його виринання на смачне прохолодне повітря було значною частиною розваги. Тепер... Тридцять років тому ці невинні дитячі години повернулися, щоб переслідувати його. Йому снилося, що він не може вибратися з-під задушливих простирадл, а повітря невпинно і безжально густіше є навколо нього. Він збирався віддати Макнілу листа за два дні, але чомусь знову відкладав. Це зволікання було зовсім не в дусі гранта, але він зумів переконати себе, що це цілком розумно. Він давав Макнілу шанс виправитися. Довести, що він не боягуз, порушивши це питання першим. Чомусь Гранту ніколи не спадало на думку, що Махніл, можливо, чекає від нього того самого. До фатального терміну залишалося всього п'ять днів, коли думка про вбивство вперше ледь торкнулася свідомості Гранта. Він сидів після вечірньої трапези, намагаючись розслабитися, поки Махніл гримотів на камбузі, як він вважав із цілком зайвим шумом. «Яка користь!» «Питав він себе, від цього інженера для світу. У нього не було ані обов'язків, ані родини. Ніхто б не постраждав від його смерті. Натомість у Гранта була дружина і троє дітей, яких він помірно любив, хоча з якоїсь незрозумілої причини вони відповідали йому не більш ніж поштивою прихильністю. Будь-який неупереджений суддя без труднощів вирішив би, хто з них має вижити». Якби вмахняла була б хоча б іскра порядності, він би вже дійшов такого самого висновку. Оскільки він, здавалося, нічого подібного не зробив, то втратив усі подальші права на поблажливість. Такою була первісна логіка Грантової підсвідомості, яка знайшла свою відповідь ще кілька днів тому, але лише зараз зуміла привернути до себе увагу, яку так домагалася. До честі Гранта він одразу ж з жахом відкинув цю думку. Він був порядною і чесною людиною з дуже суворим кодексом поведінки. Навіть випадкові вбивчі імпульси при таманні так званій «нормальній людині» рідко бентежили його розум. Але в наступні дні, ті лічені дні, що йому залишалися, вони приходитимуть дедалі частіше. Повітря ставало помітно гіршим. Хоча дихати було ще не важко, це постійно нагадувало про те, що чекає попереду. І Грант виявив, що це заважає йому спати. Це не було суцільною втратою, оскільки допомагало долати владу кошмарів, але фізично він виснажувався. Його нерви також стрімко здавали. Стан, що посилювався тим, що Макніл, здавалося, поводився з несподіваним і дратівливим спокоєм. Грант зрозумів, що дійшов до тієї межі, коли відкладати вирішальну розмову ставало небезпечно. Макніл, як завжди, був у своїй кімнаті, коли Грант піднявся до каюти управління, щоб забрати листа, якого він замкнув у сейфі. Здавалося цілу вічність тому. Він замислився, чи варто щось до нього додавати, а потім збагнув, що це лише черговий привід для зволікання. Рішуче він попрямував до каюти Макніла. Один єдиний нейтрон розпочинає ланцюгову реакцію, що за мить може знищити мільйони життів і працю поколінь. Так само незначними і неважливими є події-тригери, що іноді можуть змінити напрямок дій людини й таким чином перекроїти всю її майбутню долю. Ніщо не могло бути тривіальнішим за те, що змусило Гранта зупинитися в коридорі перед кімнатою Макніла. За звичайних обставин він би цього навіть не помітив. Це був запах диму. Тютюнового диму. Думка, що сибарит-інженер настільки позбавлений самоконтролю, що марнує останні дорогоцінні літри кисню в такий спосіб, сповнила Гранта сліпою люттю. Намить він застиг, паралізований силою власних емоцій. Потім повільно зім'явли в руці. Думка, що спершу була непроханою гостою, потім побіжним припущенням, нарешті знайшла повне схвалення. Макніл мав свій шанс і довів своєю неймовірною егоїстичністю, що негідний його. Що ж, нехай помирає. Швидкість, з якою Грант дійшов цього висновку, не ввела б в оману й найнедосвідченішого психолога. Полегшення не менше за ненависть гнало його геть від кімнати Макніла. Він хотів переконати себе, що не буде потреби чинити по-чесному, пропонувати якусь азартну гру, яка дала б їм обом однакові шанси на життя. Це була та сама відмовка, якої він потребував. І він вхопився за неї, щоб заспокоїти власне сумління. Бо хоча Грант і міг спланувати, і навіть скоїти вбивство, він належав до того типу людей, яким доводилося робити це згідно з власним особливим моральним кодексом. Як виявилося, він не вперше сильно помилявся, що домахніла. Інженер був завзятим курцем, і тютюн був абсолютно необхідним для його душевного спокою навіть за звичайних умов. Наскільки ж важливішим він був тепер, Грант, який курив лише зрідка і без особливого задоволення, ніколи б не зміг оцінити. Макніл, ретельно все підрахувавши, переконався, що чотири сигарети на день жодним чином не вплинуть на запас кисню на кораблі, тоді як для його власних нервів, а отже й опосередковано для Грантових, вони мали величезне значення. Але пояснювати це Гранту було марно. Тому він курив потайки із самоконтролем, який він, на диво, легко, майже з насолодою в собі виявив. Це була суцільна невдача, що Грант відчув запах однієї з чотирьох денних сигарет. Для людини, яка лише щойно вмовила себе на вбивство, дії Гранта були напрочуд методичними. Без вагань він поспішив назад до рубки керування і відкрив аптечку з її акуратно підписаними відсіками, призначеними для будь-якої надзвичайної ситуації, що могла статися в космосі. Передбачили навіть найстрашніше. Бо там, за еластичними стрічками, стояла крихітна пляшечка, яку він шукав, образ якої всі ці дні ховався глибоко в незвіданих глибинах його свідомості. На ній була біла етикетка з черепом і кістками, а під ними надпис – Півграма спричиняє безболісну і майже миттєву смерть. Отрута була безболісною і миттєвою, це добре. Але ще важливішим був факт, не згаданий на етикетці, вона також не мала смаку. Контраст між їжею, приготованою Грантом, та стравами, які з неабиякою майстерністю та турботою організовував Макніл, були разючими. Кожен, хто любив поїсти і проводив значну частину життя в космосі, зазвичай, з метою самозахисту, навчався кулінарного мистецтва. Макніл зробив це давно. Для Гранта ж їжа була одним із тих необхідних, але дратівливих занять, з якими треба було розібратися якомога швидше. Його куховарство відображало цю думку. Макніл перестав нарікати на це, але його б дуже зацікавило, скільки зусиль Грант доклав до цієї конкретної трапези. Якщо він і помітив зростаючу нервозність Гранта під час їжі, то нічого не сказав. Вони їли майже мовчки. Але це не було незвичним, бо вони давно б вичерпали більшість тем для легкої розмови. Коли останні миски із загнутими всередину краями, щоб місць не вилітав, було прибрано, Грант пішов на камбуз готувати каву. Це зайняло в нього досить багато часу, бо в останню мить сталося щось зовсім шаленне й безглузде. Він раптом згадав... Один з кінокласичних фільмів минулого століття, в якому легендарний Чарлі Чаплін намагався отруїти небажану дружину. А потім випадково переплутав склянки. Жоден спогад не міг бути більш недоречним, бо він залишив його тремтіти від нападу німої істерики. По той бік суперечності, той демон, що втішається, кидаючи виклик обережним канонам самозбереження, взявся за своє. І минула добра хвилина, перш ніж Грант зміг відновити самоконтроль. Він був упевнений, що принаймні зовні він був абсолютно спокійний, коли вносив два пластикові контейнери з друбками для пиття. Небезпеки переплутати їх не було, бо на інженеровому були межирно намальовані букви «МАК». При цій думці Грант ледь не вибухнув психопатичним реготом, але зумів узяти себе в руки завдяки похмурому усвідомленню, що його нерви, мабуть, у ще гіршому стані, ніж він собі уявляв. Він спостерігав зачарований, хоч і не показуючи цього, як Махніл крутив у руках свою чашку. Інженер, здавалося, не поспішав і похмуро дивився в простір. Потім він підніс до губ трубку і зробив ковток. За мить він ледь помітно закашлявся, і крижана рука, наче стиснула серце гранта й міцно вхопила його. Тоді Макніл повернувся до нього і рівним голосом сказав: Цього разу ти приготував її як слід, досить гаряча. Повільно серце гранта відновило свою перервану роботу. Він не наважувався говорити, але зміг невизначено кивнути. Макніл обережно припаркував чашку в повітрі за кілька дюймів від свого обличчя. Він здавався дуже замисленим, ніби зважував слова для якогось важливого зауваження. Грант проклинав себе за те, що зробив напій таким гарячим. Саме такі деталі й виказують убивць. Якби Макніл чекав ще довше, він, ймовірно, видав би себе нервозністю. «Гадаю», – сказав Макніл тихим розмовним тоном. «Вам спадало на думку, що повітряще вистачить одному з нас, аби долетіти до Венери». Грант, приборкавши свої напружені нерви, відвів погляд від цієї гіпнотичної чашки. Його горло здавалося дуже сухим, коли він відповідав. «Ця... ця думка спадала мені». Макніл торкнувся своєї чашки, виявив, що вона все ще занадто гаряча, і замислено продовжив. «Тоді чи не було б розумніше, якби один із нас вирішив вийти через шлюз, скажімо, або прийняти трохи тієї отрути?» Він кивнув великим пальцем у бік аптечки, яку було ледь видно з їхнього місця. Грант кивнув. «Єдина проблема, звісно», – додав інженер, – «це вирішити, хто з нас буде невдахою». Гадаю, це довелося пробити, тягнучи карту або якимось іншим, цілком випадковим способом. Грант дивився на Макніла із зачаруванням, яке майже переважало його зростаючу нервозність. Він ніколи не вірив, що інженер може так спокійно обговорювати цю тему. Грант був упевнений, що той нічого не підозрює. Очевидно, думки Макніла рухалися паралельним курсом, і це навряд чи було простим збігом, що він обрав саме цей час, щоб порушити це питання. Макніл уважно спостерігав за ним, ніби оцінюючи його реакцію. «Ваша правда», – почув Грант власний голос. «Ми мусимо це обговорити». «Так, – цілком байдуже, – сказав Махніл. – Мусимо!» Потім він знову потягнувся до своєї чашки, підніс трубку до губ і повільно всмактав рідину. Грант не міг дочекатися, поки той закінчить. На його подив очікуване полегшення не настало. Він навіть відчув укол жалю, хоча це не було до корами сумління. Трохи запізно було думати про це зараз, але він раптом згадав, що залишиться сам, один, на Зоряній Королеві, переслідуваний своїми думками понад три тижні до прибуття порятунку. Він не хотів бачити, як помирає Макніл, і йому стало трохи зле. Не глянувши більше на свою жертву, він кинувся до виходу. Непохитно застиглі, люте сонце й незмигні зірки дивилися з гори на зоряну королеву, що здавалася такою ж нерухомою, як і вони. Неможливо було сказати, що крихітна гантель корабля вже майже досягла своєї максимальної швидкості, і що мільйони кінських сил були закуті в меншій сфері, чекаючи моменту свого вивільнення. Неможливо було сказати, чи є на ній узагалі життя. Шлюз на нічному боці корабля повільно відчинився, випускаючи зсередини потік світла. Яскраве коло виглядало дуже дивно, висячи там у темряві. Потім воно раптово затьмарилося, коли з корабля випливли дві постаті. Одна була значно об'ємнішою за іншою з досить важливої причини. На ній був скафандер. Існують види одягу, які можна надягати чи знімати за бажанням без жодних наслідків, окрім можливої втрати соціального престижу. Але скафандри до них не належать. У темряві відбувалося щось незрозуміле. Потім менша постать почала рухатися. Спочатку повільно, але зі стрімкою зростаючою швидкістю. Вона вилетіла з тіні корабля під повний удар сонячного проміння. І тепер можна було побачити, що до її спини був прикріплений маленький газовий балон, з якого виривався тонкий струмінь туману, що майже миттєво зникав у космосі. Це була примітивна, але ефективна ракета. Не було небезпеки, що мізерна гравітаційна сила корабля знову притягне тіло до себе. Злегка обертаючись, труп танув на тлі зірок і зник з очей менш ніж за хвилину. Абсолютно нерухома постать у шлюзі дивилася, як він віддаляється. Потім зовнішні двері зачинилися, яскраве коло зникло, і лише бліде світло землі ще відблискувало на затіненій стіні корабля. Більше нічого не відбувалося протягом 23 днів. Капітан Геркулеса з полегшенням повернувся до свого помічника. «Я боявся, що він не впорається. Це, мабуть, була колосальна робота. Самотужки зійти з орбіти та ще й з таким густим повітрям, як там зараз. Як скоро ми зможемо до нього дістатися?» «Це займе близько години. Його орбіта все ще досить ексцентрична, але ми можемо це виправити». «Добре. Передайте Левіафану і Титану, що ми можемо встановити контакт, і попросіть їх стартувати, будь ласка. Але я б не давав жодних натяків вашим друзям-коментаторам, доки ми безпечно не пристикуємося». Помічник присоромлено почервонів. та я й не збирався», – сказав він трохи ображеним голосом, делікатно постукуючи по клавішах свого калькулятора. Відповідь, що миттєво з'явилася на екрані, здавалося, його не влаштовувала. «Краще нам піднятися на борт і самим знизити швидкість королеви до кругової, перш ніж викликати інші буксири», – сказав він. «Інакше ми втратимо багато пального. У неї все ще надлишок швидкості майже кілометр на секунду. Гарна ідея. Передай Левіафану і Титану, щоб були на але не вмикали двигуни, поки ми не дамо їм нову орбіту». Поки повідомлення проходило крізь суцільні хмари, що вкривали половину неба, помічник задумливо зауважив. Цікаво, що він зараз відчуває? Можу сказати, він такий радий, що живий, що йому начхати на все інше. І все ж я не впевнений, що хотів би залишити свого товариша в космосі, щоб повернутися додому. Це не те, що комусь би сподобалося робити, але ти чув передачу. Вони спокійно все обговорили, і той, хто програв, вийшов через шлюз. Це був єдиний розумний вихід. Розумний, можливо, але це досить жахливо – дозволити комусь пожертвувати собою так холоднокровно, щоб ти міг жити. Не будь таким клятим сентименталістом. Б'юся об заклад, якби це сталося з нами, ти б виштовхнув мене, перш ніж я встиг би помилитися. Хіба що ти не зробив би цього першим? Хоча не думаю, що з Геркулесом таке колись станеться. П'ять днів від порту – це найдовше, що ми були в рейсі. Чи не так? От тобі й романтика космічних шляхів. Капітан не відповів. Він вдивлявся в окуляр навігаційного телескопа, бо Зоряна Королева вже мала бути в межах видимості. Настала довга пауза, поки він регулював верньєри. Потім він тихо зітхнув із задоволенням. Ось вона. Приблизно за 950 кілометрів. Скажи команді бути не І надійшли йому повідомлення, щоб підбадьорити. Скажи, що ми будемо там за 30 хвилин. Навіть якщо це не зовсім правда. Повільно від нейлонові траси прогнулися під натягом, поглинаючи відносно інерцію кораблів. А потім знову ослабли, коли «Зоряна королева» та «Геркулес» відштовхнулися один від одного». Електричні лебідки почали обертатися, і наче павук, що повзе по своїй ниці, Геркулес підтягнувся до вантажного судна. Люди в скафандрах пітніли, працюючи з важкими реактивними двигунами. Справа непроста. Доки шлюзи не зрівнялися, не змогли бути з'єднані. Зовнішні двері розсунулися, і повітря в шлюзах змішалося. Свіже з затхлим. Коли помічник капітана Геркулеса чекав з кисневим балоном у руці, він думав, у якому стані буде вцілілий. Потім внутрішні двері Зориної королеви відчинилися. На мить двоє чоловіків стояли, дивлячись один на одного через короткий коридор, що тепер з'єднував два шлюзи. Помічник був здивований і трохи розчарований, виявивши, що не відчуває особливого драматизму. Стільки всього сталося, щоб цей момент став можливим. Він хотів, бо був невиправним романтиком, придумати щось пам'ятне, якусь фразу на кшталт. Доктор Лівінгстон, я так розумію, що увійшла б в історію, але все, що він насправді сказав, було Що ж, Махніле, радий вас бачити. Хоча він значно схуд і дещо змарнів, Махніл добре витримав випробовування. Він із вдячністю вдихнув струмінь чистого кисню і відкинув пропозицію лягти й поспати. Як він пояснив, останній тиждень він майже нічого не робив, крім як спав, щоб заощадити повітря. Перший помічник відчув полегшення. Він боявся, що доведеться чекати на розповідь. Вантаж перевантажували, а два інші буксирі піднімалися за величного сліпучого півмісяця Венери, поки Макніл переповідав події останніх кількох тижнів, а помічник потайки робив нотатки. Він говорив абсолютно спокійно і безособово, ніби розповідав про пригоду, що трапилося з кимось іншим, або, власне, взагалі ніколи не траплялося, що, звісно, певною мірою було правдою, хоча було б несправедливо стверджувати, що Макніл брехав. Він нічого не вигадав, але багато про що змовчав. У нього було три тижні, щоб підготувати свою розповідь, і він не думав, що в ній є якісь вади. Грант уже дійшов до дверей, коли Макніл тихо гукнув йому вслід. «Куди ви поспішаєте? Я думав, нам є що обговорити». Грант схопився за одвірок, щоб зупинити свою стрімку втечу. Він повільно обернувся і з недовірою втупився в інженера. Макніл, мав бути вже мертвим, але він сидів, цілком спокійно, дивлячись на нього з дуже дивним виразом. Сідайте, різко сказав він, і в ту мить раптом здалося, що вся влада перейшла до нього. Грант сів абсолютно несвідомо, щось пішло не так, хоча що саме він не міг собі уявити. Тиша в рубці керування, здавалося, тривала вічність. Потім Махніл досить сумно сказав. «Я був про вас кращої думки, Гранте!» Нарешті Грант знайшов свій голос, хоча ледве впізнав його. «Що ви маєте на увазі?» – прошепотів він. «А що, на вашу думку, я маю на увазі?» – відповів Махніл, здавалося, лише з легким роздратуванням. «Цю вашу маленьку спробу отруїти мене, звісно!» Хиткий світ Гранта нарешті завалився, але йому вже було майже байдуже. Макніл почав уважно розглядати свої доглянуті нігті. «Просто цікаво», – сказав він таким тоном, ніби питав котра година. «Коли ви вирішили мене вбити?» Відчуття нереальності було настільки всеохопним, що Грант почувався, ніби грає роль, ніби все це не має жодного стосунку до реального життя. «Лише сьогодні вранці», – сказав він і сам у це повірив. «Хм», – зауважив Макніл, очевидно, без особливого переконання. Він підвівся і підійшов до аптечки. Грант стежив за ним очима, як той ниж у відсіку і повернувся з маленькою пляшечкою отрути. Вона все ще здавалася повною. Грант про це подбав. «Гадаю, я мав би розрутитися через усе це», розмовно продовжив Макніл, тримаючи пляшечку між великим і вказівним пальцями. «Але чомусь не можу. Можливо, тому що я ніколи не мав особливих ілюзій щодо людської природи. І, звісно...» Я бачив, до чого все це йде вже давно. Лише остання фраза справді досягла свідомості Гранта. «Ви бачили, до чого йде?» «А як же? Ви нато прозорі, щоб бути добрим злочинцем, боюся. І тепер, коли ваш маленький план провалився, це ставить нас обох у незручне становище, чи не так?» На це майстерне применшення, здавалося, не було можливої відповіді. «За всіма правилами...» Задумливо продовжував інженер. Я мав би зараз розгніватися, викликати центральну станцію на Венерії, викрити вас перед владою. Але це було б досить безглуздо, та я й ніколи не вмів добре гніватися. Звісно, ви скажете, що це тому, що я надто лінивий, але я так не думаю. Він криво посміхнувся гранту. О, я знаю, що ви про мене думаєте. Ви акуратно класифікували мене у своїй впорядкованій голові, чи не так? «Я м'який і поблажливий до себе, у мене немає моральної мужності, та й взагалі жодної моралі, і мені начхати на всіх, крім себе». «Ну що ж, я не заперечую. Можливо, це на 90% і правда. Але ті дивні 10% Гранте надзвичайно важливі». Грант був не в тому стані, щоб вдаватися до психологічного аналізу, та й час для цього був невідповідний. До того ж, його все ще мучила проблема власної невдачі й таємниця подальшого існування Макніла. Макніл, який це чудово знав, здавалося, не поспішав задовольнити його цікавість. «Ну, що ви збираєтеся робити тепер?» – запитав Грант, бажаючи швидше з цим покінчити. «Я хотів би», – спокійно сказав Макніл, – «продовжити нашу розмову з того місця, де її перервала кава». «Ви хочете сказати?» «Саме так». «Ніби нічого не сталося». «Це ж немає сенсу! Ви щось задумали?» – вигукнув Грант. Макніл зітхнув. Він поставив пляшечку з отрутою і твердо подивився на Гранта. «Ви не в тому становищі, щоб звинувачувати мене в змовах. Повторюючи свої попередні зауваження, я пропоную нам вирішити, хто з нас прийме отруту. Тільки нам більше не потрібні односторонні рішення. Також...» Він знову взяв пляшечку. Цього разу це буде справжня. Те, що тут, лише залишає неприємний присмак у роті. У свідомості Гранта почало світати. Ви підмінили отруту! Звісно. Ви можете думати, що ви хороший актор, Гранте, але, відверто кажучи, з гальорки вистава була паскудна. Я бачив, що ви щось замишляєте, Мабуть, ще до того, як ви самі це усвідомили. Останні кілька днів я ретельно перевіряв корабель. «Розмірковувати про всі способи, якими ви могли б мене позбутися, було досить весело і допомагало згаяти час». «Отрута була настільки очевидним варіантом, що я зайнявся нею в першу чергу». «Але я трохи переборщив із попереджувальними сигналами і ледь не видав себе, коли зробив перший ковток. Сіль зовсім не пасує до кави». Він знову криво посміхнувся. «До того ж, я сподівався на щось витонченіше». «Наразі я знайшов 15 безвідмовних способів убити будь-кого на борту космічного корабля, але не збираюся їх зараз описувати». «Це було фантастично», – подумав Грант. «З ним поводилися не як зі слочинцем, а як і з дурненьким школярем, що не виконав домашнього завдання». «І все ж ви готові?» – з недовірою сказав Грант. «Почати все спочатку? І ви б самі прийняли отруту, якби програли?» Макніл довго мовчав. Потім повільно почав. «Я бачу, ви все ще мені не вірите. Це не дуже вписується в вашу акуратну маленьку картину світу, чи не так? Але, можливо, я зможу змусити вас зрозуміти. Насправді, все дуже просто. Я насолоджувався життям, Гранте, без особливих докорів сумління чи жалю. Але краща його частина вже позаду. І я не чіпляюся за те, що залишилося. Так відчайдушно, як ви могли б подумати. Проте... Поки я живий, я досить вибагливий щодо деяких речей. Можливо, вас здивує, що в мені взагалі є якісь ідеали, але вони є, Гранте. Я завжди намагався поводитися як цивілізована, раціональна істота. Мені не завжди це вдавалося. Коли я зазнавав невдачі, я намагався виправитися. Він замовк, І коли продовжив, здавалося, ніби це він, а не Грант, захищається. Ви мені ніколи особливо не подобалися, Гранте. Але я часто вами захоплювався, і тому мені шкода, що до цього дійшло. Найбільше я захоплювався вами того дня, коли корабель отримав пробоїну. Вперше Макнелу, здавалося, було важко добирати слова коли він загорив знову, то уникав погляду гранта. Я тоді повівся не дуже добре, сталося те, що я вважав неможливим. Я завжди був упевнений, що ніколи не втрачу самовладання, але. ну що ж. Це було так раптово, що збило мене з ніг. Він спробував приховати своє збентеження гумором. Те саме сталося під час мого першого польоту. Я був упевнений, що мене ніколи не захитає, і в результаті мені було набагато гірше, ніж якби я не був таким самовпевненим. Але тоді я це пережив. І цього разу теж. Це було одне з найбільших несподіванок у моєму житті. Гранте, коли я побачив, що ви, саме ви почали здавати. О, так. «Справа з винами. Я бачу, ви думаєте про це. Ну, це одна з речей, про які я не шкодую. Я сказав, що завжди намагався поводитися як цивілізована людина, а цивілізована людина завжди повинна знати, коли напитися. Але, можливо, ви цього не зрозумієте». Як не дивно, саме це Грант і починав робити. Він уперше по-справжньому побачив складну й заплутану особистість Макнєлла й усвідомив, наскільки сильно він його недооцінював. Ні, недооцінював не те слово. Багато в чому його судження були правильними, але вони торкалися лише поверхні. Він ніколи не підозрював про глибини, що ховалися під нею. У мить прозріння, яка ніколи не приходила раніше і за своєю природою ніколи більше не могла прийти, Грант зрозумів причини вчинку Махніла. Це було не щось таке просте, як боягуз, що намагається реабілітуватися в очах світу, бо ніхто ніколи не дізнається, що сталося на борту Зоряної королеви. У будь-якому разі Махніло ймовірно було байдуже до думки світу завдяки тій випищеній самодостатності, що так часто дратувала Гранта. Але саме ця самодостатність означала, що за будь-яку ціну він мусив зберегти власну високу думку про себе, без неї життя не було б варте того життя, щоб жити. А Макніл ніколи не приймав життя інакше, як на власних умовах. Інженер уважно спостерігав за ним і, мабуть, здогадався, що Грант наближається до істини, бо раптом змінив тон, ніби шкодуючи, що так багато розкрив про свій характер. «Не думайте, що я отримую донкіхотське задоволення, підставляючи іншу щоку», – сказав він. «Просто подивіться на це з точки зору чистої логіки». Зрештою, нам потрібно дійти якоїсь згоди. Вам спадало на думку, що якщо лише один із нас виживе без супровідного повідомлення від іншого, йому доведеться дуже незручно пояснювати, що саме сталося. У своїй сліпій люті Грант зовсім про це забув, але він не вірив, що це мало хоч якесь значення в думках самого Макніла. «Так», – сказав він, – «гадаю, ви маєте рацію». Тепер він почувався набагато краще – Уся ненависть витекла з нього, і він був у спокої. Правда була відома, і він прийняв її. Те, що вона так відрізнялася від того, що він собі уявляв, здавалося вже немало значення. «Що ж, покінчимо з цим», – сказав він без емоцій. «Десь тут лежить нова колода карт». «Я думаю, нам краще спочатку поговорити з Венерою». обом, відповів Махніл з особливим наголосом. «Нам потрібна повна домовленість, записана на випадок, якщо хтось пізніше ставитиме незручні запитання». Грант неуважно кивнув. Йому тепер було майже байдуже. Він навіть посміхнувся через 10 хвилин, витягнувши свою карту з колоди і поклавши її лицевим боком догори. Поруч із картою махніла. «То це вся історія?» – запитав перший помічник, розмірковуючи, як скоро він зможе пристойно дістатися до передавача. «Так», – рівно сказав Макніл. «Це все, що було?» Помічник закусив олівець, намагаючись сформулювати наступне запитання. «І, гадаю, Грант сприйняв усе це цілком спокійно?» Капітан кинув на нього гнівний погляд, якого той уникнув, а Макніл холодно подивився на нього, ніби бачив крізь нього всі сенсаційні заголовки. Він підвівся і підійшов до ілюмінатора. «Ви ж чули його передачу, чи не так?» Хіба це було недостатньо спокійно? Помічник зітхнув. Все ще важко було повірити, що за таких обставин двоє людей могли поводитися так розумно, так беземоційно. Він міг уявити собі всілякі драматичні можливості, ратові спалахи божевілля, навіть спроби вбивства. Проте, за словами Макніла, нічого не сталося. Як шкода. Макніл знову заговорив, ніби до себе. Так. Грант повівся дуже добре. Справді, дуже добре. Це велика втрата. Потім він, здавалося, загубився у вічно свіжій незрівнянній красі планети, що наближалася. Недалеко, внизу, з кожною секундою стаючи ближче на кілометри, білосніжні роги півмісяця Венери охоплювали більше половини неба. Там, унизу, було життя, тепло, цивілізація і повітря. Майбутнє, яке ще не так давно здавалося стиснутим у точку, знову розкрилося у всіх своїх невідомих можливостях і дивах. Але за спиною Махніл відчував погляди своїх рятівників, що допитували, запитували, так, і засуджували теж. Все ж життя він чутиме шепіт. За його спиною голоси казатимуть, «Це не той чоловік, що...» Йому було байдуже. Хоча б раз у житті він зробив щось, за що міг не соромитися». Можливо, одного дня його власний безжальний самоаналіз розкриє мотиви його вчинків, прошепоче йому на вухо. «Альтруїзм? Не будь дурним! Ти зробився, щоб підтримати власну високу думку про себе, набагато важливішу будь чию іншу!» Але викривлені набридливі голоси, які все життя робили все незначним, на мить замовкли, і він відчув задоволення. Він досяг спокою в самому оці буревію. Поки це тривало,